Svatski radio, obrazovni program. 3. Je lipnja 1940. godine. Po prvi je put u drugom svjetskom ratu Njemačko ratno zrakoplovstvo bombardiralo Pariz. Pe dana kasnije građani Pariza čuće po prvi puta tutnje utopova. Rat se približavao glavnom gradu Francuske. Situacija je bila sve gora i gora. 5. lipnja predao se Dunkirk. Na plažama u tom gradu i njegovoj okolici ostalo je kompletno teško na urožanje Britanskog ekspedicijskog korpusa, koji je evakuiran u Veliku Britaniju. Ujedno s njime iz Francuske otišlo nekoliko desetaka tisuća francuskih vojnika. Vojska nacističke Njemačke sada i brojčano nadjačala savezničke snage u Francuskoj. Oko 40 francuskih pješačkih divizija i jadni ostaci tri oklopne divizije suočavali su se s 50 njemačkih pješačkih i 10 oklopnih divizija. 6. lipnja njemačke snage su zapadno od Amljana probile obrambenu crtu na rijeci Somi. 4 dana kasnije popustila je i obrambena crta na rijeci N. 9. lipnja njemačke trupe ušle su Ruane zapadna i južna Francuska bile su otvorene za njemački prodor. U tim lipanjskim danima 1940. Pariz je čekao na dobre vijesti iz bojišta. Julian Jackson u knjizi Pad francuske piše. U te vruće i vedre dane tog savršenog ljeta Pariz je bio po riječima britanskog novinara Aleksandr Verta čudno miran i prelijep. U toplom noćnom zraku bio je slab slatkast miris smole i gorućih stabala. Gori li to, pitao se Vert, negdje u blizini bojišta šuma ili je to neki divno mirišući plin koji će vam za nekoliko sati spaliti utrobu? Nije to bio prvi puta da je Pariz bio u opasnosti da ga zauzme njemačka vojska. Godine 1914. 35 dana nakon početka njemačke ofenzive na zapadu Europe njemačke armije došle su na 50-ak kilometara od Pariza. U takozvanom čudu na rijeci Marni, francuska vojska zaustavila je njemački prodor i tako uništila nade njemačkog generalštaba da će rad biti kratak i pobjedonosan. Godine 1940. takvog čuda neće biti. 10. lipnja francuska vlada proglasila je Pariz otvorenim gradom. Četiri dana kasnije dogodilo se ovo. Cijela ta katastrofa počela je 10. svibnja 1940. godine. Tok se dana vojska nacističke Njemačke pokrenula na zapadu Evrope. Prema planu, koji je zamislio tada general, kasni feldmaršal Erich von Manstein, a odobrio je nacistički vođa Adolf Hitler, tri Njemačke skupine armija tok su dana trebale krenuti u napad na zemlje Beneluxa i Francusku. Prema tom planu, skupina Armija C trebala je napasti na Mažinovu liniju, pojas francuskih utvrđenja na granici s Njemačkom. Bio je to sporedan pothvat. Na sjeveru, druge dvije skupine armija imale su važni zadatak. Skupina armija B trebala je prodrijeti u sjevernu Belgiju. Prema riječima britanskog vojnog povisničara Bezela Lidala Harta, taj je napad imao ulogu matadorskog plašta, koji je trebao odvući glavninu francuskih i britanskih snaga u Belgiju. Treća skupina armija, ona pod imenom A, trebala je kroz Ardene probiti francusku obranu, zaći za leđa glavnine francuskih i britanskih snaga i ocići ih poput zamaha srpom. Francuska nije bila sama u tom ratu. Devet nizuzemskih, 22 belgijske i 12 britanskih divizija bile su podignute za rat s Njemačkom. Francuska je toj sili pridružila svoje 94 divizije. Jedan od vojnika u njima bio je i André Malraux, pisac, povjesničar umjetnosti i kasniji ministar kulture u vrijeme peta republike. U svojim anti-memoarima Malraux je ovako opisao dane izbijanja rata. On služio kao tenkist. Naši su se trenkovi valjali prema njemačkim linijama. Bili smo četvorica u tenku. Nismo imali drugog posla nego da se držimo te noćne ceste i da se primičemo ratu. Pitali smo se, je li to noć u kojoj ćemo umrijeti? Na trgu, u Mulenu, zvučnik je bio objavio da su počele prve borbe. Večer se spuštala. Riječi izvučnika slušalo je dvije ili tri tisuće mobiliziranih. Bili su nespretni u svojim novim uniformama, jer su bile nove, ili u starim, jer su bile prljave. Nitko nije ništa govorio. Po svim cestama kretali su se muškarci, koji su se javljali u jedinice, a ogorčene žene vodile su rekvirirane konje. Započinjala je kataklizma. Malrovo ratovanje okončano je zarobljavanjem. Nije bio jedini koji je tako završio. Jedan drugi čovjek sa sjajnom budućnošću u posljeratnoj Francuskoj služuje vojsku teratne 1940. u 23. kolonijalnoj pješačkoj pukovniji, koja je bila raspoređena prvu olazasu, onda u Ardenima. Mjesece takozvanog lažnog rata, taj je vojnik loše podnio. Nije vidio razloga zašto bi sudjelovao u toj farsi na zapadnom frontu. Onda je došao rat. Julian Jackson piše... Kada su borbe počele, njegova postrojba, koja je uspjela ostati zajedno, bila je prisiljena povući se prema Verdenu. Kod toga grada, 14. lipnja, on je ranjen granatom. Odnesen je na noselima putem koji je bio prepun izbjeglica. Izbjegličku kolonu napali su njemački zrakoplovi. Nosači nosiva pobjegli su i ostavili ga da leži pored ceste i gleda na njemačke zrakoplove na nebo iznad njega. Tijekom sljedećih pet dana, dok su se francuske vojske povlačile, on je prebacivan iz jedne vojne bolnice u drugu. U petom od tih dana, pored Briera u planinama Vož, probudio se ujutro i vidio da su ga sustigli Nijemci. Sada je bio ratni zarobljenik. Kasnije je napisao ovo o tim danima. Bio sam poraženi vojnik obeščašćene vojske i osjećao sam gorčinu prema onima koji su to učinili mogućim, prema političarima Treće Republike. Ime tog vojnika je François Mitterrand, koji će kasnije postati prvi socijalistički predsjednik Francuske. Nisu samo vojnici bili izloženi smrti, ranjavanju i očaju zbog naleta nacističke Njemačke. Georges Sadoul, novinar i sineast, ovako je u svom dnevniku opisao stanje u Parizu i drugim gradovima kroz koje je prošao tog ljeta 1940. godine. Ceste po kojima prolazimo, ceste su grada koji je zaražen kugom. Fasade šesterokatnica u središtu bezona i uja potpuno su zatvorene. Nijedan kapak, stambeni ili trgovački nije otvoren. I nikoga nema na cesti. Niti policajaca, niti pripadnika vojske. Samo s vremena na vrijeme vidimo dezertere u njihovim kaki odorama, koji teturaju oko ulaza opljačkanih bistrova. Ponekad neka stara dama napravi Ponekad neka stara dama napravi rukom prijateljski pozdrav. Ne bi trebali mahati vojnicima koji bježe, bijesno kažem prijateljom. Polako Eiffelov toranj prolazi pored mog lijevog ramena. Napuštam u Pariz, gdje će stoga Eiffelovog tornja sutra bioriti svastika. Ulice se počinju puniti izbjeglicama. Uhvaćeni smo u začelje civilne vojske koja bježi iz Pariza. Jedna žena brzo hoda pored nas. Slijedi je petero djece. Njih šestero nema ništa sa sobom. Ne nose ništa u rukama i nemaju ništa u džepovima. Njemački napad počeo je 10. svibnja, pet dana kasnije rano ujutro premijer Francuske Paul Reynaud nazvao je premijera Velike Britanije Winstona Čečila i govoreći na engleskom rekao Poraženi smo. Čečil je odgovorio da se poraz nije mogao tako brzo dogoditi. Reynaud mu je odgovorio Bojište je probijeno kod Sedana i oni Njemci nadiru stenkovima i oklopnim vozilima. Proboj kod Sedana uistinu je bio početak kraja. Reino da je dao ostavku 16. lipnja. Premijer je tada postao maršal Philippe Petain, heroj iz Prvog svjetskog rata. 22. lipnja u istom onom agonu gdje su 1918. prestavnici carske Njemačke potpisali primirje. Prestavnici francuske potpisali su primirje kojim je njihova zemlja podijeljena na dva dijela. Jedan je bio pod njemačkom okupacijom drugom je milošću pobjednika ostavljen suverenitet. Tijekom kampanje njemačke snage zarobile su više od milijun francuskih vojnika. Među njima nije bio jedan brigadni general koji je početkom svibnja 40. imenovan za državnog potajnika za obranu i rat. U svojim memoarima taj će general ovako pisati svoj odlazak iz poražene francuske. Preletjeli smo La Rochelle i Rochefort. U objema lukama gorjeli su brodovi, koje su zapalili njemački zrakoplovi. Prešli smo iznad Pempona, gdje se nalazila moja mati. Teško bolesna. Šuma se dimila, jer su skladišta streljiva dogorijevala. Poslije uspješnog slijetanja u Džersiju, stigli smo u London rano poslijepodne. Dok sam se smještao, a de Courcel telefonirao veleposlanstvu i misijama koje su već počele pokazivati izvjesnu suzdržljivost, učinio sam se sebi onako usamljen i lišan svega kao čovjek koji stoji na rubu ponora i sprema se preplivati ga. Ime tog brigadnog generala je Charles de Gaulle. U zemlju on će se vratiti tek u kolovozu 1944. Još je tada imao čin brigadnog generala, nosiće ga do kraja života, ali u Kolozu 44. 1944. uniju Francusku došao kao predsjednik Francuskog komiteta za narodno oslobođenje. Sam general predvodio je triumfalnu paradu po Elizajskim poljanama. Nakon poniženja iz ljeta 1940. Francuska je opet bila među zemljama pobjednicama nad nacističkom Njemačkom, ali gorčina poraza je ostala. Treća republika uništena je u nešto više od mjesec dana. Sada je trebalo izgraditi novu, koja će biti čvršća od one koja je nestala pod gusjenicama i čizmama ratnog stroja nacističke Njemačke. Kako se Francuska oporavila od razaranja i poraza u drugom svjetskom ratu i kako su stvorene prvo četvrta, a onda i peta republika? To je tema nekoliko sljedećih emisija povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je dr. Neven Šimac. Da, bila je za cijelo mnogo manje uništena nego recimo Hrvatska izlazeći iz rata. Možda zato što je šapton pala. Pala je u 17. dana i nakon toga je došlo do kapitulacije i maršal Peten, dakle pobjednik iz Prvog svjetskog rata se kako on sam kaže žrtuje i kolaborira. Surađuje s Njemcima, Njemci okupiraju u prvima polovicu Francuska onda ostatak Francuske i Peten ukida republiku, ukida ono geslo Libjeh tega, litevha sloboda, jednakost i bratstvo, na tom mjesto stavlja rad obitelji i domovinu, ukida republiku, proglašava francusku državu, dakle to nije bila mala stvar, nakon iskustva triju republika, dolazi do progona ne samo demokrata, ne samo pokreta otpora koja je relativno slab, nego posebno židovske manjine i to židova koji su bili, najprije oni koji su se doselili u Francusku bježeći pred nacizmom, a nakon toga i francuskih židova. Pokret otpora je vrlo slab. Dosta je usporediti, recimo, hrvatski pokret otpora s konca 1943. i francuski. De Gaulle u to vrijeme piše u svojim ratnim memoarima da može u Francuskoj računati na 35.000 pušaka. U to vrijeme je hrvatski pokret otpora bio oko 100.000 ljudi, od kojih 70% hrvata. Što je važno znati? Važno je znati da komunistička stranka kao ni u Hrvatskoj, ne pokušava s otporom i ne želi ući u otpor sve da nije napadnut Sovjetski savez Dakle tek od 22. lipnja francuska komunistička stranka traži od svojih članova da uđu u pokret otpora. Međutim francuska ima dosta vojske u kolonijama i ta vojska i ona na koju se može osloniti general de Gaulle koji odlazi u London i koji je primjer kao državni tajnik za obranu u to vrijeme u momentu kapitulacije on je to bio primljen je kao službeni predstavnik Francuske i on poziva Francusko na otpor to je onaj čuveni njegov apel od 18. lipnja 40. godine kador poziva francusku na otpor i kaže francuska nije zgažena francuska će se opirati Le gouvernement français après avoir demandé l'armistice connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi Il résulte de ces conditions Leon Gambetta, jedan od najznačajnijih francuskih političara 19. stoljeća, govorio je o porazu iz 1870. na 71. i o gubitku Alzasa i Lorene ovim riječima. Uvijek mislite na to, ali nikad o tome ne govorite. Poraz u francusko-pruskom ratu bio je prebolan, da bi se o tome govorilo. Slično bi se moglo reći i za francuski poraz u drugom svjetskom ratu. I sam odabir središta za neokupiranu zonu bio je sramotan. Petena i njegovu vladu potpisivanje primirja zateklo je u Bordou, ali njemačke okupacijske sile nisu htjele tu luku na Atlantiku ostaviti izvan svog dosega, pa se vlada na čelu s Petenom preselila u Vichy, grad s toplicama u kojemu je bilo puno slobodnih hotela za smještaj ministara i službenika. Tu vladu tzv. višijevske francuske priznale su neke države, koje tada nisu sudjelovale u ratu poput Sjedinjenih američkih država taj potez de Gol nikada nije oprostio toj zemlji. Vlada u višiju osudila je na smrt generala de Gola. Razloge francuskog poraza pokušao objasniti i veliki povisničar Mark Bloch, koji se kao odlikovani veteran prvog svjetskog rata s 53 godine ponovno javio u vojsku kada je izbio drugi svjetski rat. Julian Jackson u knjizi Pad Francuske piše. U zadnjem odjeljku svog rukopisa naslumljenog Francuz on ispituje svoju savjest. Pokušao je analizirati uzroke katastrofe. Njegove stranice kipe od bijesa na ludilo, nesposobnost i ljudsku slabost kojima je svjedočio na francuskoj strani. On je posebno kritičan prema političarima, vojnim vođama, mlađim časnicima, novinarima, učiteljima. Ne štedi on ni učenjake poput sebe koji su se zbog mentalne lijenosti nakon 1918 vratili u mir svojih studija i dopustili da Francuska krene putem prema uništenju. Suštinska teza njegove knjige jest da je temeljni uzrok poraza bio intelektualni. Francuska je postala intelektualno okamenjeno i sklerotično društvo. Mark Bloch, jedan od najvećih proučavatelja srednjeg vijeka i suosnivač glasovitog časopisa Anali, pristupio pokretu otpora. Godine 1944. uhitile su ga vlasti u Išiju i predale gestapovu, koje ga je mučio i kasnije dao na strjeljanje. Tek nakon rata objavljena je ta Blohova knjiga o porazu Francuske u ljeto 1940. Naslov joj je bio Čudni poraz. Pisac Antoine de Saint-Exupery Ko je te 1940. bio pilot u ratnom zrakoplovstvu, opis tih dana počeo riječima Sigurno ja ovo sanjam. On će stradati 1944. na ratnom zadatku za zrakoplovstvo slobodnih Francuza. Pored u drugom svjetskom ratu bio je gorak, podizanje iz njega bilo još teže. Vrlo teško je tom de Gaulu osamljenom u Londonu, s vrlo malo ljudi koji dolaze, koji preko otoka Francuskih Bretanje bježe u, u Veliku Britaniju, stvoriti dojam da on je on nekakav veliki saveznik. Britanci ga u velikoj mjeri pocijenjuju, amerikanci ga potpuno ignoriraju, posebno rozvel tu to vrijeme i on, bez obzira na to što osniva pokret Slobodne Francuske i što stvarno u samoj zemlji on je... Onaj koji potiče na otpor, prvenstveno je on taj, on uspjeva tek pri koncu rata dobiti nekako priznanje tih saveznika, i to Britanaca, Churchilla nakon toga i Rosfelta. On na koncu rata, dakle kad saveznice oslobađaju Francusku, a ne Francuzi, on uspjeva da jedna armija, i to jedna motorizirana armija generala Lecler, s kojim se nije uvijek slagao, sudjeluje u oslobađanju Francuske, u oslobađanju Pariza posebno, on ulazi u Pariz i čini nešto što je veoma važno. Organizira odmah privremenu vladu, koja već pri koncu rata postoji, koja funkcionira i uspjeva nešto što je bilo jako važno i daleko vidno, a to je razoružati sav pokret otpora, ali prvenstveno komunistički dio pokreta otpora, da bi osigurao demokratske uvjete za nastavak. Tada praktički dgoli je jedina legitimna vlast u toj Francuskoj i on je praktički do početka četrdeset godine onaj koji tu vlast nosi a to je ono što je važno i u tim kratkim u tom kratkom razdoblju dakle od ljeta četrdeset do početka četrdeset dolazi do velikih reforma dolazi do nacionalizacije i tvrtka koje su surađivale s Njemačkom, i banaka, i stvara se jedan snažni javni sektor. Osim toga, donose se socijalne mjere koje su na neki način nastavak krok što se činilo prije rata u vrijeme Narodnog fronta od 1936. do 1939. godine. Eto, to je otprilike slika toga razdoblja neposrednog završetka rata i porača. Već tijekom ljeta 1944. pokret otpora počeo je sa egzekucijama dužnosnika i pristalice režima u Višiju. Procijenjuje se da je tijekom tih egzekucija život izgubilo oko 10.000 ljudi. Nakon rata posebni sudovi saslušali su tijekom dvije godine 125.000 slučajeva. Nekih 50.000 ljudi, suradnika i dužnosnika režima u Višiju, kažnjeno je nacionalnom degradacijom koja je uključivala gubitak građanskih prava na neko razdoblje. Njih skoro 40 tisuća je dobilo je zatvorsku kaznu. Između 700 i 800 suradnika i dužnosnika režima osuđeno je na smrt i pogubljeno. Osuđen na smrt bio je i Filip ten Njegova presuda onda je promijenjena u doživotni zatvor. Peten je umro u jednoj utvrdi na Atlantskoj obali Francuske u 1995. godini. Pored obračuna Svišijem, koji nije bio potpun, privremena vlada na čelu s De golom počela izgrađivati Novu Francusku. Trebalo je napustiti one tradicije koje su doživjele poraz. A to je bila jedna snažno razuđena stranačka politika prije Drugog svjetskog rata. Treba znati da sve do završetka Drugog svjetskog rata žene nisu imale pravo glasa u Francuskoj. Dakle, Francuska ostaje uz Španjolsku jedna od rijetkih zemalja u kojoj ima polovica pučanstva nema pravo glasa. I događa se ta tzv. četvrta republika. Prva je ona bila odmah nakon Francuske revolucije, druga je bila ona efemerna između 1848. revolucionarne godine i 1951. Treća je bila ona nakon pada carstva, recimo 1870. I evo ovo je četvrta Francuska republika, koja traži naravno novi ustav, sastaje se Ustavotvorna skupština i donosi se novi ustav, ali, ali, ali donosi se jedan ustav koji je učinjen po starom načinu. I de Gaulle je taj koji pokušava predlagati dakle na samom početku 1946. godine svojim čuvenim govorom za francuze čuvenim u Baje, u Normandiji predlaže ono što će kasnije biti Peta republika. Dakle nešto što nadilazi stranke, što daje čvrstoću izvršnoj vlasti, što joj daje dvoglavost i predsjednik republike i vlada. Ali predsjednik republike je taj koji bi tu treba primat. On je vidio da su stranke i njihova zavada i taj parlamentarni skupštinski sustav u velikoj mjeri paralizirali tu zemlju. I on vidi da ona zaostaje za drugima i da jedini način je stvoriti snažnu izvršnu vlast. U tom času de Gaulle nema najjaču podršku njegova stranka koja se zove... Pokret za okupljanje, dakle taj pokret za republiku i za okupljanje, on je druga stranka. Komunisti su najjača stranka, komunisti imaju gotovo do 30% glasova tada. Druga je njegova stranka, treća je socijalistička stranka, tu su i radikali koje su bliži lijevim strankama nego li desnim. I zanimljivo je da u toj predustavnoj kampanji on je bio jedini glas koji se borio da se stvori ustav koji će dati snagu izvršnoj vlasti. I u tome nije uspio. On je htio da predsjednik Republike bude arbitar između stranaka, da imenuje vladu, kao što će se to kasnije dogoditi, da donosi dekrete i da jamči ono što je veoma važno, on je to dobro iskusio tijekom svoga izbjeglištva u Londonu, da jamči nezavisnost države. Eto, to nije uspio, predlago isto tako da se osnuje Gornji dom, da ne bude samo Donji dom parlamenta, nego i Gornji, i da se u Gornjem budu predstavljene lokalne zajednice, dakle departmani, općine, Kasnije su regije došle u Francusku, ali prvenstveno kolonije. Kolonije, prekomorski departemani, dakle tu je bilo zajednica raznih kategorija. Godine 1945. Michel de bliski suradnik generala de gola i sudionik pokreta Otpora, objavio je pamflet. Nije ga potpisao svojim imenom i prezimenom, koristio je pseudonim. U pamfletu Debre je tvrdio da je jedina šansa za francusku demokraciju stvaranje institucije republikanskog monarha. Treća republika bila je loša, imala je svemoćni parlament, slabu izvršnu vladu i vječno sukobljene stranke. Ali malo je tko prihvatio Debrevo poziv za stvaranje institucije moćnog predsjednika. Razlozi zato nalazili su se u francuskoj povisti. Julian Jackson piše. Opće je mjesto da je francuska povijest nakon revolucije obilježena dubokim političkim sukobima, između monarhista i republikanaca, katolika i protuklerikalaca, socijalista i konzervativaca. Do 1914. činilo se da je dostignuta određena stabilnost. Treća republika postojala je o 1875. i to ju je učinilo režimom koji je najdulje poživio nakon 1789. godine. Politički sustav Treće Republike bio je izuzetno nestabilan i u očima mnogih stranih promatrača bilo je malo čudo da je zemljom uopće netko upravljao. Poglavar države bio je predsjednik kojega je parlament birao na sedam godina. On je bio uglavnom ceremonijalna figura s malom oći. Tako je bilo zbog osjećanja na bonapartizam, koje je republikance učinilo sumnjičavim prema jakim ljudima u politici. Kao što je to Georges Clemenceau jednom savjetovao prije izbora novog predsjednika Glasajte za najglupljeg. Strah od jakog čovjeka postao je i nakon rata. Bio je to jedan od razloga zašto Ustav četvrte Republike nije imao instituciju jakog predsjednika. General de Gaulle nije imao puno strpljenja za stranačku politiku. Čovjek koji je svoje ratne memoare započeo rečenicom Oduvijek sam imao određenu predodžbu u Francuskoj, 20. siječnja 1946. dao je ostavku. Osnovao je svoju stranku, ali polako se počeo povlačiti iz političkog života. Na kraju se povukao u svoj dom i tamo je ostao sve do 1958. godine. Četvrta republika mora će se razvijeti bez njega. Dakle, možda ono što ga najviše karakterizira, to je da je to jedan, jedan veliki poznavatelj francuske povijesti. Ja bih rekao zaljubljenik u monarhiju i možda u nešto vrijednije od monarhije a to je narodno posvećenje. On je uvijek tražio da se, i vidjet ćemo to i kasnije, da bude pozvan, da sklopi ugovor s Francuskom. On vrlo često u svojim memoarima koje sam čitao davnih godina, a dobro se sjećam, on uvijek traži posvećenje, potvrdu od strane naroda. On stalno želi da ga se potvrdi u njegovoj gotovo kraljevskoj vlasti. I to je jedna velika figura koja je ne znamo proučila dobro vojnu povijest, pa je recimo francuzima, de Gaulle rekao prije rata, treba osnažiti tankovske jedinice, treba imati dobru avijaciju. Dakle, Francuska se nije pripremila na to, iako je prije toga 870. i 14. doživjela strašan poraz u odnosu na tog svog konkurenta i susjeda tijekom, tijekom pet stoljeća. e to je možda važno za tu osobu koja je u velikoj mjeri se, reko bih, ukotvila u tu francusku povijest Tijekom drugog svjetskog rata oko 300 Arapa iz sjeverne Afrike ratovalo je na strani slobodnih Francuza. Postupno su de goli njegov pokret otimali kolonije od uprave u Višiju i one su bile odskočna daska za oslobađanje Francuske. Nadzor nad kolonijama bio je temelj za posjeratno uvrštavanje Francuske u red velikih sila. Velika Britanija također je imala ogromno kolonijalno carstvo. Sovjetski savez i Sjedinjene države nisu ga imale, ali zato su one bile dominantne supersile. Za Francusku, poraženu u ratu, vraćanje nadzora nad kolonijama bilo je ključno za dobivanje statusa sile. Parim je tako mislila većina političara Četvrte republike. Robert Gildea u knjizi Francuska nakon 1945. piše Bez carstva Francuska neće biti oslobođena zemlja. Zahvaljujući svom carstvu, Francuska je sila koja osvaja. Tako se 25. svibnja 1945. godine Gaston Monarville, asimilirani crnaci iz Francuskeg vajana i budući predsjednik Vijeća Republike i Senata, obratio privremenoj savjetodavnoj skupštini. Problem je bio što dobar dio stanovništva u kolonijama nije tako mislio. Poraz Francuske u drugom svjetskom ratu razbio je mito nepobjedivosti kolonialnih gospodara. Godine 1943. alžirski nacionalisti, predvođeni Ferhatom Abbasom, objavili su manifest alžirskog naroda o kojemu su zahtjevali autonomni Alžir. De Goli 1944. u brazavilu organizirao konferenciju kolonijalnih guvernera kako bi se dao nacrt unije između Francuske i njezinih kolonija. Unija je trebala naslijediti carstvo. Već dan pobjede u Europi pokazao je kakvi će neredi izbiti u kolonijama. 8. svibnja 1945. u setifu Alžiru izbili su neredi. Povod za njihovo izbijanje bilo je zatvaranje mesali hadža vođe najradikalnijih pristalica alžirske nezavisnosti od Francuske. Nerede u setifu ovako opisuje Alistair Horn u knjizi Divji rat mira Alžir 1954. 1962. Malene skupine ubojica krenule su taksijima, biciklima, čak i na konjima u susjedna mjesta, prenoseći vijezda je počeo opći džihad, sveti rat. U Ševrelu su europske farmere napali njihovi sluge, koji su 30 godina radili za njih. U Perigovilu muslimani su zauzeli skladište oružja, pobili cucet evropljana i onda spalili i opjačkali grad. U malenoj i šarmantnoj luci, Džidjeli, među ubijenima bila su i četiri šumara. U Kerati, među ubijenima bili su i miromni sudaci njegova žena. Pet je strašnih dana trajalo to ludilo. Kada je pobuna završila, ugušile su je francuske trupe, izbrojano je 103 tijela mrtvih evropljana. Stotinjak njih je bilo ranjeno. Odgovor na događaj u Setifu bio je strašan. Francuska vojska počela je takozvano grabljanje terena. Bio je to naziv za pacifikaciju. Muslimani su kao znak raspoznavanja trebali nositi bijelu vrpcu oko ruke. Svi oni koji je nisu nosili odmah bi bili ubijeni. U zatvoru su provaljivale skupine europskih doseljenika koji su otimali osumnjičene za sudjelovanje u napadima na Europčane i odmah ih ubijali. U uključila se i francuska ratna mornarica. Jedna je krstarica topovima gađala okolicu grada Kerate. U kažnjavanje uključilo se i francusko ratno zrakoplovstvo, koje je bombardiralo udaljena muslimanska sela. Ne zna se točno koliko je ljudi stradalo u tim kažnjavanjima. Francusko povjerenstvo, koje je osnovano kako bi se ispitali ti događaji, tvrdi da je ubijeno između 1020 i 1300 muslimana povjesničar roberta Aron tvrdi da je u toj odmazdi poginulo oko šest muslimana. Bio je to početak krvavih sukoba u francuskim kolonijama. Najprije možda treba se podsjetiti da su prve kolonije, da je Francuska zauzela tuđe kuće, ušla u tuđe kuće u 16. i 17. stoljeću. Da nakon toga upravo za vrijeme te treće republike, dakle zadnjih 30. godina 19. stoljeća zauzela druge, posebno u Africi, da je predrat, ili čak na samom početku rata, Francuska, ova koju danas znamo, predstavljala 22. dio. Dakle, imperi, francuski, kolonije, departmani, prekomorski su predstavljali 22 puta teritoriju Francuske. Bilo je to više od 10 milijuna kvadratnih kilometra. Ali treba reći da Britanski imperije zauzima zauzimao 42 milijuna kvadratnih kilometara u svijetu. Ono što je važno, to je da je Francuska iz tih kolonija crpla veliko rudno bogatstvo, da je dobivala iz nje hranu, da je dobivala egzotične proizvode tipa kave i da je Francuska izvozila u te zemlje svoje industrijske proizvode. Dakle ono što danas radi Kina to je nekad to su nekad radili kolonijalne sile i danas se čude kako je to moguće da jedna Kina to radi, ali to je nekako povratak rekovih klatna, to je nekakav bumerang koji se vraća. Ono što je važno isto tako znati da prve pobune u tim kolonijama se događaju odmah na koncu rata, zbog slobodarskih ideje, ideje Atlantske povelje Saveznika i dolazi najprije do jedne velike pobune u Madagaskaru koja je u krvi ugušena i tu je palo možda nekoliko desetaka tisuća glava, a nakon toga dolazi do pobune kao što ćemo za cijelo načeti tu temu u Vjetnamu i nakon toga u Ložiru. Ustavom iz 1946. nestalo je kolonijalno carstvo Francuske, umjesto njega došla je Unija, u kojoj su kolonije dobile malu autonomiju i ograničeno predstavljanje u Francuskom parlamentu. Jedan od onih koji su iz kolonija došli u Francuski parlament bio i Leopold Senghor, rođen 9. listopada 1906. u Senegalu, tada Francuskoj zapadnoj Africi. Sengor je postao priznati pjesnik, godine 1984. primljen je u prestižnu francusku akademiju, bio je njezin prvi tamnoputi član. Godine 1946. on je bio jedan od dvoje zastupnika iz Senegala koji su došli u Narodnu skupštinu u Pariz. Sengorova potraga za svojim identitetom i za identitetom crnaca Afrike nije značila raskic francuskom. Kada su ga nakon zarobljavanja 1940. htjeli streljati njemački vojnici, oni povikao živjela francuska, živjela crna Afrika. Život mu je bio pošteđen zbog tih uzvika i molbi njegovog častnika. Sengor i druge vođe francuske crne Afrike, poput budućeg predsjednika obale Bjelokosti, Feliksa, Upuea, Bojnija, željeli su očuvanje francuske unije. Nisu htjeli poput kvamen, krumaha iz britanske zlatne obale, kasnije Gane, nezavisnost i to potpuno od metropole. Francuska Afrika trebala je dobiti široku autonomiju i sva politička prava koje su imali stanovnici metropole, ali je trebala ostati vezana uz Francusku, da pa biti dio republike. Sve te nade doživjet slom krajem 50. godina ali događaje u francuskoj zapadnoj Africi bili su puno mirniji od događaja u drugim dijelovima francuskog kolonijalnog imperija. Možda je značajno reći da je britanska dekolonizacija se sprovela mirnije. Velika Britanija znala osnovati commonwealth, zaštititi vlastite interese. Istina, bog, nije najsretnije bilo što se dogodilo u Indiji, u Pakistanu i to je bilo dosta krvavo. Ono što je možda važno znati da Francuska gubi kolonije ratom u Indokini, ratom u Alžiru. Bilo je mnogo nasilja što se tiče Maroka. Nakon toga relativno mirno je prošla oslobođenje od međunarodnog protektorata Francuske u Siriji i u Libanonu, i Crna Afrika se oslobađa relativno mirno, ali vidjelo se, vidjelo se ono što je važno, a to je da su tu granice krojene kako je kolonizator htio, da se to gotovo redalicom crtalo, to se da nas vidi na zemljovi do Afrike, i da se sve kretalo nekako duž rijeka, dok su plemena bila poredana, ako tako mogu reći, upravo obrato. Dakle, sjeklo se ta te plemenske cijeline, koje su nekad imale svoje države, svoja kraljevstva, sjeklo ih se tim nemilim kolonizatorskim škarama kako nije trebalo. Ono što je možda isto tako važno, to je da nisu stvorene elite. Možda je najmanje elita stvorila Belgija, nakon toga nešto manje Velika Britanija, a Francuska nešto više od drugih. Eto, to je možda važno znati za taj, za taj poduhvat koji nije uspio i od kojih jedan dio Francuza je gotovo kompleksom trpio, što je nestalo imperije. Drugi svjetski rat srušio je sliku o nadmoći kolonialnih gospodara. Prvo je metropola pregažena od njemačkih trupa. Onda je 22. rujna 1940. Jean De Décou, francuski generalni guverner u Indokini, koji je imenovan od vlade u Višiju, sklopio sporazum s japanskom vladom, kojim je dopušteno stacioniranje 30.000 japanskih vojnika u Indokini i upotreba svih francuskih aerodroma za japanske zrakoplovne snage. Francuske vlasti surađivale su s Japanskima sve do ožujka 1945. kada su na prvi znak pobune japanske snage ukinule francusku upravu kada se Japan predao vjetmin liga za oslobađanje vijetnama predvođena komunistima pokrenula je opći ustanak i zauzela je hanoj francuska se vratila u indokinu i počela je pregovore s vjetminom oni su propali jer su razlike između pregovaračkih strana bile prevelike u studenom 1946. francuski brodovi bombardirali su vjetnamsku luku Haifung. U bombardiranju stradalo je nekoliko tisuća ljudi. Nakon toga, vojne snage Vietmina, predvođene generalom Vono Gujen Džapom, pokušale su ponovno zauzeti Hanoj. Nakon tog napada, vođa sjevernovjetnamskih komunista Ho Chi Minh je preko radije pozvao na opći ustanak.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 Štabovima. Taj rat koji je počeo 1946. završit će do tada nezamislivim ishodom. Po prvi će puta jedan pokret za oslobođenje kolonija pobijediti vojsku kolonijalnih gospodara. U bici za Dien Bien Phu koja je završila u svibnju 1954. bit će slomljena kolonijalna vlast Francuske u Vijetnamu. Najprije jer je ta pobuna 1946. godine se bazirala ne samo na slobodarskim idejama iz drugog svjetskog rata i na japanskom poticanju borbe protiv kolonizatora i u Burmi, i u Indokini, i drugdje, nego zato što je najprije što je bila ideološka, bila je komunistička i vrlo brzo ju pomaže, prvima Rusija ali nakon toga je stalno pomaže Kina. I ta vanjska pomoć je omogućila da je praktički u tom osmogodišnjem ratu palo mnogo žrtava mnogožitava i s francuske strane. Francuzi računaju, i ako nemamo točnih brojaka, da je već samih kolonista i vojske palo između 30 i 100 tisuća. Dakle, vidite, brojka je vrlo neodređena. I poraz o kojem vi govorite, 1954. godine u Dien Bien Fou, gdje, je gdje su elitne francuske jedinice bile zaokružene od strane Vjetmina, i, i taj poraz prisiljava Francusku na dogovore u Evijanu i na... Pristanak da Vjetna postane nezavisan, ali dvije u dvije države po 17. paraleli Jug je ostao relativno zaštićen od utjecaja komunizma dok je sjever bio komunistički i kao što znamo u vrijeme američkog rata tamo i Jug je isto tako pao pod istitoj utjecaj. To je ono što je važno. Što proizvodi taj rat? Proizvodi jedno silno nezadovoljstvo vojske francuske koja je mislila da je bila u stanju nositi se istom pobogom. To je vrlo upitno međutim. 7. svibnja 1954. godine trupe Vietmina, kojima je zapovjedao general Džap, zauzele su i zadnje francuske položaje kod Dien Bien pua. Zadnje trenutke tog uporišta ovako opisuje novinar Bernard Fall u svojoj glasovitoj knjizi Pakao na vrlo malom mjestu. Kako se utišavala pucnjeva oko glavnog položaja, tako se moglo čuti bumnjanje nogu u sandalama, koje su trčale preko krovova, koji su natkrivali robove u porišta Izabela. Nakon nekoliko sekundi, kroz vrata bunkera provirila bi azijska glava pokrivena plitkom kacigom, u koju je bilo zataknuto busenje trave ili grane drveća. Mladi azijac... Često visok jedva metari šestdeset i na izgled star tek 15. godina, a zapravo imao vjerojatno dvostruko više godina, zamahao bi ruskom stronicom koje je imala zakrivljen okvir zastreljivo i povikao Didi, maulen! Idemo, idemo brzo! Ili bi jednostavno povikao na grubom francuskom Sorte, Izlazite! Iz bunkera bi izlazili francuzi, legionari, sjevernoafrikanci i vjetnanci i tako započinjali svoj staž kao zatvorenici vjetmina. Na krovu zapovjednog bunkera tri vojnika Vietmina spustila su Francusku i podigla crvenu zastavu sa zlatnom zvijezdom. Posljedice tog poraza bile su velike. Alistair Horn u svojoj povijesti Alžirskog rata za nezavisnost piše da je nakon poraza jedan od Arapa koji je radio upravi Alžira izjavio da ljudi govore da više nema francuske vojske, da je ona uništena u Indokini. Francuske vojske je bilo. Ona će 1954. početi težak rat s Alžirskom frontom za nacionalno oslobođenje. Rat u Alžiru bit će još teži i mučniji od onoga u Indokini, jer Alžir je imao poseban status među kolonijalnim posjedima Francuske. Istina, Bog i onaj teritorij u Africi je bio nekakav poseban status ima, ali imate pravo, važno je znati, najbrije se važno sjetiti da je to najbliži teritorij samoj Francuskoj, najbliži teritoriji Europi, bogat, velik, ogroman, sa važnim nalazištima nafte i plina, već onda je to, to je ono što je važno znati, i ogroman broj kolonista je tamo i francuskog porijekla i španjorskog italijanskog porijekla dakle, bila je jedna orijentacija tih južnih europskih zemalja na naseljavanje koloniziranje i eksploataciju toga područja tko tamo žive, žive dva naroda žive Arapi ili žive i berbere ili kabili i pobune vrlo brzo se javljaju upravo u toj kabili upravo u tom berberskom dijelu u kojem su ostavile traga, kao što znamo, nekadašnje čak i rimske legije. Ko pomaže toj pobuni, koja počinje odmah nakon, nakon samog završetka rata u, dakle, u Indokini? U Indokini rat traje od 1946. do 1954. Ovdje rat počinje od 1954. završava 1962. dakle, 16 godina kolonijalnih ratova, koje francuska morala nosi na svojim leđima i to je da u velikoj mjeri njena vojska, ali pritom su, naravno, stradavali i civili. Pokret otpora felena dakle, Pokreta za oslobođenje Alžira pomaže Sovjetski blok, pomaže Titova Jugoslavija, Titova Jugoslavija šalje brodove oružja tamo i zato Degol ne trpi Tita, nije točno da se radilo o Mihajloviću ili kako se to već čuje u našim krajevima nego upravo de Gol je dostavno ne podnosi da Titova Jugoslavija pomaže pokret otpora u Alžiru protiv njega. Istina Bog, tom pokretu su skloni i Francuska ljevica i intelektualci i nekako je ljaga na Francuskoj što se taj rat vodi na jedan dosta krvav način, mi ne znamo koliko je žrtava tamo palo, u zadnje vrijeme toga rata bile 400 tisuća francuskih vojnika u tom, u tom Alžiru, Alžirci govore da je njih palo oko milijun, međutim ozbiljni povjesničari drže da je, da je broj žrtava Alžiraca bio oko 250 tisuća, ali s francuske strane samo 30 tisuća, prema tome je to jedan strašan nesrazmjer. Koristila se tortura od momenta kada FLN počinje postavljati bombe po gradovima, onda su francuski padobranci počeli koristiti i torturu i optužuje se čak neke političare kao recimo ovoga Le Penak, da se služio torturo. Međutim, Francuska je to abolirala jednim zakonom koji je dosta upitan jer u međunarodnom pravu imate nezastarivih kaznenih dijela, to su ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i genocid. Rat u Alžiru Robert Geldea u knjizi Francuska nakon 1945. naziva jednom od najtragičnijih epizoda francuske povijesti 20. stoljeća. U Alžiru je bilo oko milijun kolonista evropskog podrijetla. Nazivali su ih crne noge. Postoje dva glavna objašnjenja za taj nadimak. Prema jednom on dolazi od crnih sjajnih cipala i čizama koji su nosili francuske vojnici. Prema drugom, nadimak dolazi od na suncu pocrnjelih stopala bijelih europskih kolonista. Velika većina tih kolonista nije htjela niti pomisliti na alžirsku nezavisnost. S druge strane, fronta je svim sredstvima željela otjerati francusku vojsku i koloniste iz Alžira. To je dovalo do okrutnog rata. Govori dr. Neven Šimac Dakle, taj krvavi rat traži velike žrtve i bile su velike žrtve. I što je još važno naglasiti, to je da ogroman broj ljudi u momentu kad rat prestaje, kad Francuska napušta Alžir, ogroman broj Francuza i kolona općenito napušta Alžir. I to je jedan veliki teretuprovimak za Francusku državu, ali kasnije i veliki profit jer to su bili pretežno poslovni ljudi. Eto, to je važno kazati i važno je reći da je de Gaulle taj koji napušta Alžir. Možda se treba vratiti malo natrag pa reći da 58. godine, kad je praktički Francuska pred građanskim ratom, i u francuskoj kontinentalnoj, ali i u samom Alžiru, upravo u toj dvojbi, da li dati nezavisnost Alžiru ili ne, de Gaulle dolazi i u jednom svom čuvenom govoru kaže, francuzija sam vas razumio Svi su mislili da to znači zadržat ćemo Alžir, ali de Gaulle je već onda znao da će napustiti Alžir. Dakle, to je drugi veliki udarac za tu vojsku u koju se i de Gaulle investirao. Dakle, ta vojska u, u godina u dva navrata doživljava faktički poraz, a misli da je mogla održati red, a misli da je mogla ne izići kao poražena vojska. U toj, toj vojsci se stvara organizacija, tajna organizacija časnika i francuski je narod stvara podijeljen dok de Gaulle ne uspjeva, ipak 1962. godine, privoliti svih na prepuštanje Alžira vlastitoj sudbini, odlazak i, kažem, uz velike, velike žrtve. To je dosta važna reč. Poštovane slušateljici i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka nastavit ćemo priču o povijesti Francuske nakon drugog svjetskog rata. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Hrvoje Hanzec, a uredio i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr kosa crta radiona zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.